matkalle Ruotsiin. MNR ja Viking Line järjestävät neljä ottelumatkaa vuonna 2019 katsomaan Tukholman derbyjä. Ottelut pelataan 2. kesäkuuta, 1. syyskuuta, 22. syyskuuta ja 6. kymmenettä. Näiden otteluiden lisäksi matkustamme myös katsomaan Alsvenskanin päätöskierrosta marraskuun alussa. Lähde mukaan! Oikein paljon tervetuloa kaikki MNR Studio 14 jakso menossa. Ja täällä ollaan minä, Mikko ja sit mukana akusti Akuusti. Terve, terve. Hei, jossain vaiheessa tätä lähetystä soitellaan tuonne vaasa -suuntaan. Puhutaan aivotärähdyksistä jalkapallon parissa. Siellä on Esa Kurki, joka on nyt, lähe siis on nyt neljättä vuosikymmenettä jo maalivahtivalmentajana. Kokemusta löytyy? Joo, ja mä huulin, että 23 vuotta on paljon, mutta ei se näköjään olekaan. Ei, ei. Siis Esa on ollut kauemmin tyyli maalivahtivalmentajan, mitä mä olen kävellyt. Se on kunnioitettava aika. Mutta ei aivan ensimmäisessä lähetyksessä, niin, niin aloilta vähän surullisemmilla uutisilla. Turkulainen pitkän linjan erotuomari, valmentaja, jalkapallovaikuttaja, järjestyksen valvoja, Juha Laine on eilen nukkunut Ikiuneen, uneen- Turun yliopistollisessa keskussairaalassa ja Juha oli, oli ehdottomasti ihminen, jonka kaikki Turun alueen futiksissa mukana olevat, olevat tunteet. Et, et, näytti Kollinalta, mutta oli, oli tosi sydämellinen ihminen. Oli, oli joo. Se oli ikävä poismeno ja hänellä oli erilaisia ongelmia. Hän tuntui paranevan niistä ja, ja tämän näköjään ikävä kyllä. Niin ei sitten ihan onnistukaan siinä. Joo, ei näin. Näin ikävästi pääs käymään. Mulla on hauska tota anekdootti Juhasta, että kun Juha oli, oli aina mulle tosi mukava, tai sehän oli kaikille aina tosi mukava, mutta tietysti mä puhun omasta, omasta kokemuksesta, subjektiivisia, subjektiivisia asioita. Muistan edelleenkin, oltiin jossain festareilla, ois ollut tuolla Liadossa, kun se oli semmoinen kaupunkifestari, kun Smugler Rock. Tästä on nyt jonkun verran aikaa, ja se oli sitä aikaa, kun me käytiin alkoholia, ja siinä aika tuiskeessa, tuiskeessa niin joku joku Janari vaan sitten alkoi tönimään. iso kokoinen ihminen, niin mallen helppo kohde, Sellaiset pienemmät tyypit ne haluaa töeniä no niin niin, ja ja ne tulee kyllä onne tulee ja sitten jos sä teet niille jotain, niin sitten mm. kaveri joku tulee niinku nurkan takaa ja se on sitten semmoinen 7 metriä pitkä ja 900 kiloa painava, painava ja pistää sut solmun, Mut, se se pointti, noin kaveri tuli tönimään ja mä alkoin vaan kun se kesti kymmenen niinku minuuttia ja sit Mä sit mun ärsytti se. Sitten mä lopuksi käännyin ja, ja murahdin semmoisen niinku perus, perus minun tavalla, niin kun mä murahdan, niin se on aika kuuluva se ääni ja se on myös semmonen hieman painava. Niin sen jälkeen mä vaan kuulin, kuulin vierestä, kun tuli vaan, että et, et, moikka Mikko, mitä kuuluu ja sit käännyin niin Juha oli siinä vieressä järjestyksen valvoja liivi, liivi päällä. Ja sitten tavallaan niin kun se tilanne laukee siihen. Mulla tuli hyvä fiilis. Mä näin Juhan ja hänen rauhoittavan presensinsä. Ja sitten mä tajusin, että, että se kaveri, joka tykkästöi niin, niin ei se ole sen arvosta. Joo, no. se Juhan vaikutus oli tällainen. Mä itse asiassa taas muistan enemmän jalkapallokentiltä, kun oli iso loukkaantuminen ollut takaa. Ja pelaajaura oli niin oikeastaan loppunut vielä 19-vuotiaana, 20 -vuotiaiden, sitä niin jollain tavalla ajatellaan, että mennään vaan pelaamaan alempaa sarjaa menin nelostivarin pelaamaan ja, ja tota, no niin, muistan vaan pelin aikana, kun tota, niin, se tuomari oli todella rasittava se oli koko ajan niin ihaalla ja semmoinen, mä ajattelin, että tuossa niin maailman ääressyttävin ihminen pelin jälkeen sit mentiin siihen aikaan Suomisenkin minulla oli sportiparja, Grandamiin mentiin sinne kaljalle ja kaveri tuli siihen meidän pöytään juttelemaan?" ihan Ihan maailman hu, niin kuin huipputyyppi ja sen jälkeen niin kuin, tavallaan sillä hetkellä siitä lähtee, niin meillä on aina ollut niin kuin synkannut yhteyttä. Se, se oli niin kuin jännä, miten se tunne muuttui puolesta tunnissa siihen tavalliseen henkilöön ja, ja tämän, kuin loistava tyyppiö. Se oli Juhan vahvuus Ertomast, että hän, hän osasi ottaa väki joukonkin sillä lailla, että, että ihmiset niin kuin tunsi se turvalliseksi hänen seurassa, Joo. Siksi, siksi varmaan olikin hyvä valvoja ja, ja olisi tosi kunnioitut Tuomari Turua-Lasarjoissa, että et eilen sain tosi paljon viestejä ihmisiltä mun twiitin jälkeen, että et onko se totta ja ei hemmetti, miten hieno mies on, mies on lähtenyt. Se kertoo paljon siitä, että et ihmiset arvosti Juhaa ja miksi ei olisi arvostanut. Niin. No, no mutta äh, ikävistä uutisista. Uutista aina täytyy toipua voimia Juha-läheisille ja, ja koko länsisuomalaiselle futisperheelle tähän suuren surun hetkeen. Mennään me puhumaan eri jalkapalloasioista, asioista Emme ole pelkästään jalkapalloa puhutaan. Voidaan puhumista vaan, koska tämä on meidän oma ohjelma. No, joo, voidaan varmaan aloittaa sille, että tota, nyt vähän niin kuin iloisemmissa aiheissa, niin, niin siellä on Keith Armstrong, Kuksi valmennustiimin mukaan. Mielenkiintoinen, mielenkiintoinen uutinen tällä päivällä. No, äh, kuinka on honsua siellä vielä? No ainakin uutisten mukaan hän on itse pyytänyt Amsterdamia mukaan. En mä sitä epäile, kun mä sitä, että nythän sen on helppo tilanne pistää ja pihalle, jos homma ei toimi. Niin no, sekin on, sekin on totta. Sitten taas hmm. keskiviikko, Maari Hamina peli, niin varmaan anto taas muutama viikon ainakin aikaa. Niin, sä olit käymäsi itseasiassa eilen Maarihanhaminassa, kun siellä ei pelattu jalkapallon. Miten Mariahan Sulaako joku muukin kuin IFK? <laughs> Kyllä se oli niin sulas pääsääntöisesti. Kyllä sitä jonkin verran, päivällä mentiin sinne, niin siellä oli semmoinen reilu viisi senttiä lunta. Ja kenttä oli ihan lumempiä että, että vaikka on nyt tämä hajautettu liikauhjelma, niin joskus se on ihan hyväkin, että pitäisi keskiviikoksi peliä ja sitten torstaiksi pelejä. Niin Rovanieme, niin nyt taitaa tänään olla vähän hankalampi tilanne. Joo, <laughs> se on tota ropsen sain roolia pikkusen talkoita. Toivottavasti HIFKille on ilmoitettu, että ottakaa omat lumikolat mukaan, kun tulette Rovaniemelle. Yksi mielenkiintoinen aihe, mihin mä törmäsin, mä luin ruotsalaisen jutun Nöjeskuidenissa semmonen kaveri kuin Frasse Levenson kirjoittaa, että Er skribenten död, eli onko kirjoittava toimittaja kuollut. ja mä rupesin lukea sitä juttua ja sitten mä mietin, mietin tosi paljon, että Ruotsissa ehdottomasti niin niinku että kirjoittava toimittaja on, on niinku tavallaan kuollut, että sun pitää tehdä paljon muuta. Et sun pitää tehdä sen saman lehtitalon telkkari tai podcasti tai, tai jotain vastaavaa, vastaavaa että et, et sä elät, elät sillä asialla. Ja se on tavallaan aika surullista, mutta sitten mun tuli siitä mieleen niinku toinen kään, käänsin tämän asian päälle. Niin koska saat lukenut semmoisen urheilujutun, että olet todennut, että toimittaja on oikeasti tosi hyvä kirjoittamaan, ja sä haluaisit lukea sen jutun sen toimittajan kirjoitustavan takia, etkä sen takia, että se juttu oli mielenkiintoinen? Tuo on hyvä kysymys. Mä rupesin heti miettimään sitä, ja, ja, ja on niin kuin sisällöltään hyviä juttuja, mutta se kirjoitustyyli ei välttämättä ole ollut semmoinen, mikä tempasee, Mut mä en muista milloin olisi lukenut semmoisen jutun, mikä niinku se itse juttu, en ainakaan niinku kotimaista, niin se kirjoitustyyli olisi ollut semmoinen, että on tehnyt vaikutukseen. Koska se on yksi asia, mikä tässä on se ongelma, että, että, että mikäli joku, mä väitän, että nyt ei voi tulla enää semmoista toimittaja, joka keskittyisi pelkästään esimerkiksi ja eikä tekisi mitään muuta. Ei, semmoista toimittaja ei, ei varmasti tule enää. Mikä tuntuu hassulta, kun on, on internet-aika ja tavallaan niinku, kirjoittamisenkin niinku, mahdollisuudet on kasvanut. Niin, niin, se tuntuu kyllä erikoisesti. Kyllä, kyllä se vaan niin että jos toimittaja, joka on futiksen, ymmärtää futista. Ensinnäkin se on iso juttu, että toimittaja pitää ymmärtää sitä peliä, eikä vaan niinku, kattoa peliä. Niin, jos se tekee kaikkea muuta, niin ei se pääse missään vaiheessa syventymään siihen peliin itsessään. Jos se pitää käydä jääkekkoa välillä tai välikoripalloja ja välikä, muuta, silloin se on iso kasa ja siitä tulee semmoista yleistjuttuja, se ei pääse sinne syvälle. Sitten sen tulee vähän se ongelma, että toimittaja kirjoittaa niin kuin, uh, tuhat kertaa samaan jutun, eikä niin kuin tuhat erilaista juttua, kun saat koko ajan menossa jonnekin. Niin tuloa kuten se kuten erään paikallisen ison lehden tota, no niin, jalkapallotoimittaja, niin aina oli alku. Joku rock-piisingistä tuli pieni juttu itse pelistä, joka päättyi johonkin omakohtaisen tarinaan viikosta toiseen. Palatakseni siihen, mitä tämä esitys kysymyksen, niin en mä sanonut, että urheilutoimittajan pitää olla samanlainen niin kuin kaunokirjallisuudessa kaunokirja, ollaan, että esimerkiksi George Aran Martinin kirjoittama tulee jäälaulu. Ei se missään nimessä pidä olla samanlaista, eikä sen pidä olla. Olla niin kuin, äh, Alexander Dumaan Monte Cristo Greivi, jo, jotka on siis va mu mua vaikuttanut teoksiin niin äh, kaunokirjallisuuden puitteissa. Juannesta voi olla mitä vielä, mutta no okei, okay, Monte Cristo on paras kirja, mitä mä oon ikinä lukenut, <lacht> mutta siis niin kuin pointti se, että ne on koukuttavi. Ja mä rupesin miettiä samaa miksi mä halusin esittää sinulle kysymyksen, niin on se, että mun mielestä Suomessa on yksi toimittaja, jonka jutut mä luen sen takia, että mä olen tykästynyt hänen tapaansa kirjoittaa. Yksi toimittaja, Käsena. Jelena Leppäinen, okay. tekee joskus iss juttua mä, mä en siis tiedä mikä Jelena toimenkuva on yhtään missään. Mä tiedän, että hän tekee ISS-juttuja. Hänellä on ilmeisesti aika vahva venäjän kielen taito, koska hän tekee paljon juttuja, niinku, mihin tarvitaan venäjän kielen taitoa. Et, et venäläisestä futiksesta esimerkiksi, mm aika oli paljon esillä, esillä jokin kisat oli Venäjällä. Mutta Uh, Mielestäni kuvaa aika paljon sitä, että miten hyvä toimittaja hän on kaunokirjallisuuden merkeissä, koska mä oon lukenut tosi monta juttua, mitkä hän on kirjoittanut tästä kahdesta hökkäryvästä venäläisestä jalkapallonpelaajasta yökerossa. Mm. Mä en vieläkään muista niiden pelaajien nimeä, mutta mä muistan sen, että ne jutut viihdytti mua. Ne sai niinku, uh, oli traagisia juttuja, mutta se oli kirjoitettu niin taitavasti, että mä halusin lukea sen jutun sen takia, enkä siis. Sen aiheen takia, koska ei, mun ihan hirveästi kiinnostaisi joku Moskovassa riehubaarissa. Turussakin riehutaan baarissa. Teidän tarvitsee mennä kuolukun terassille kesällä. Tai olla. Niin, taitaa olla. Niin hullu, kun se oli tällainen niin Silloin kyllä ihan yhtäläinen, että siellä tapahtui. Ei, se on ihan totta. Yksi, yksi rupesin miettimään tuossa sanoen, että ennen kuin mä tuomitin ittekin kirjoittamistoimittajin, niin vika myös minun itsessäni. Eli Mä olen koittanut päästä siihen, kun mä nään, että joku juttu, otsikko tai joku muu alku on semmoinen, että se kiinnostaa. Mä laitan sen itselle lukulistalle, että mä luen sen myöhemmin ajatuksella. Ja myönnän, että liian paljon juttuja mä luen niin sanotusti joka toinen rivi tyyli. Eli luetaan vain juttu läpi ja silloin se ei välttämättä se, mitä se tointaa Se voi olla hyväkin kirjoitustyyli. mutta se ei tule sieltä. Esiin niin vahvasti. Ja toinen on tietenkin se, että jos toimittajilla on kauhean kiire tehdä ne jutut, niin, niin, niin se vaatii todellista taitoa. Ihan huippukirjailijoiltakin tehdä lyhyessä ajassa todella hyvä juttu, mielenkiintoinen juttu, jos sulla on koko ajan painan deadline siellä mm. no, että se on niinku, tavallaan vaikea kirjoittaa tosielämän elämän juttu novellin muotoon lyhyessä ajassa. Et mä tiedän, että se on vaikeaa. Sitten päästään siihen, että mitä meidän journalismin pitäisi olla, mitä me halutaan, että se on. Mun pakko myöntää, että musta on tullut ihan hemmetin, hemmetin huono ihminen lukemaiksi paperijulkaisuihin. Mä en tilaa yhtäkään paperijulkaisua, koska mä en saa luettua sitä, jos, jos mulla tulee kotiin joku paperiversio. Mulla tulee pädi, siis mä luen aamun Hesarin pädistä. Se on ainut lehti, mitä mä tilaan kotiin. Se on siis ainut lehti, et ei mitään muuta, koska mä oon todennut, että mulla ei ole aikaa lukea niitä. Mulla mull tulee turusen ja, ja, ja se, mikä mua harmittaa nyt, niin paljon jutut on mennyt siihen noin lukumuurin tai maksumuurin takana. Ja, ja mä ainakin olen sellainen, kun mä aamulla herään, mä ottaa sen kahvini, rauhoittaa sen tilanteen aloittaa päiväni tavallaan toisella pistämään jotain muistipanoa ylös, mitä on tullut tota, niin mieleen illalta ja yön aikana, jos tämmöinen on. Tai sitten viimeistään, jos mä teen ne, niin sen jälkeen viimeistään lukee lehti. Ja ensimmäinen puoli tuntipäivästä lähtee niin hitaasti käyn, kun ollaan voi. Ja sen jälkeen vasta mä avaan jotkut laitteet. Toi, no, mulla on ihan sama, että mä haluan rauhoittaa se aamu, mutta mä luen vaan sen mun lehteni, lehteni diginä. Ja se, mulla tuli Turun aikaa, kun paikallinen kookaoppias tarjosi kaikille kuudeksi viikoksen. Ja mä totesin, että paras puoli Turun oli se, että kun meidän perheessä kierrätetään, niin mä osaan tehdä sit biojätepussein. Okei, no sekin on totta, mutta sitten taas mulle Turun Sanomat, mä olen varmaan kymmenen vanhan ruvennut lukemaan sanomalehteen, ja se on kuulunut amurtiin, niin tietenkin se lähtee sieltä, että sarjakuvat, tv-ohjelmat, vieläkin, vaikka mä telkkarin pahimmin katokkaan nykyään ennen, ennen yhdeksän illalla, tää, sitten sen jälkeen urheilusivut kuoli ja jos siellä on muuta hyvää mielenkiintoista väli, välistymään lukea. Joo, hmm. ja kyllä, niin kuin tavallaan on kotikasvatuksessa tullut se, että Turkkari lehteä luetaan meillä. Fajah oli 46 vuotta, mitä se mahtui olla Turusanommin töisen niin kuin jäi nyt sitten eläkkeelle vuoden vaihteessa. Sitä kautta Turus on tietysti tullut perheeseen, perheeseen mutta niin no, mulla ei vaan ole enää, enää semmoista samanlaista kiinnostusta. Kiinnostus lukea sitä paperista lehteä, koska musta tuntuu, että, että menee niin paljon aikaa että lasten kanssa sitten taas pädillä, kun sä voit jatkaa niinku just siitä kohtaa, mihin sä jäit sitä lehteä. Kun sulla tulee tilanne, että sä meidät pyyhkiä mä neljävuotiaasta, joka huutaa vessasta tai, tai sitten sä ojentaa ylähyllyltä jonkun naamiaislaatikon, kun ne haluaa leikkiä naamiaisiä. Tavallaan niinku se, että mulla mul mul lapset sen ikään, että mun keskeytyy se lukeminen koko ajan, niin en mä voi pitää sitä Turusaan auki siinä mun pöydällä. Tässä kun nyt ollaan koko talvi menty, niin sä huomaat, kuinka vanha-aikainen niin mä moni voi olla johonkin. näyttää ehkä, niin hienot wow. pelit ja pensselit, mutta... mutta no niin, joka, joka viikko oikeastaan niin mä tulee jonkun uuden jutun kanssa, minkä mä olen oppinut. Mikä sulla on ollut tiedossa siltä lähtien, kun kännykät on keksitty. <lönen> no, mutta se täytyy sanoa, että jos mulla olisi rauhallinen kotiaamu, niin totta kai mä otin paperilehtiä, koska se rahina on kiva, ja sitten siitä saa biojaita, pussei, pussei, mutta biojätepusseja. Tällä hetkellä mulle ei ole ihan aikaa, aikaa ja sitten pääsenkin taas siihen, että minkä takia kirjoittava toimittaja on vähän niin kuin kuollut, se on se, koska niille ei ole tarpeeksi susein, jotta ne voisi kirjoittaa mielenkiintoisesti, mikä aiheuttaa sen, että katteet putoavat, koska mm. täytyy tehdä niinku hemmetin paljon juttui, hemmetin halvalla, mikä aiheuttaa sen, että ihmiset ei ole valmiit maksaa siitä tänään samalla lailla. Niin, ja sitten kun ne näkee näkevät, niin että ns-heikon pitäisi olla se juttu, niin ne on vielä vähemmän valmiita, Noin. kun niillä on nyt tässä aikaa tehdä niitä juttui niin on kuitenkin niin kuuntelee tai on, on nähnyt, niin ne on niin fiksuja, että kun niille se riittävä aika, niin ne tekisivät todella todella arja. Siis se syy, miksi mä haluan tilata Hesari, johtuu siitä, että Hesari onnistuu koukuttamaan, mutta niillä niinku tuntuu timanttijutuillaan, mitkä niinku, sitten pitää aina ostaa netistä, mutta oli just niinku Naurunsaaresta ja kaikista. Ne oli niin hyvin ne timanttijutut. Että mä halusin Hesari sen takia, että mä voin lukea ne timanttijutut, mutta samalla hinnalla saatte saat niinku koko Hesarin digilehden, Joo. niin sen, se oli niinku sille aika hyvä diili. Ja se on just se mitä niinku esimerkiksi sanomamedia, joka omistaa Hesarin ja ne omistaa iltasanomat, ja iltasanomat on öö, veikkausliikan... Öö, no en, no on yksi pääyhteistyökumppanista niin. Palloliitosta, niin. sekä sit, ö, tuottaa veikkausliikan kaikki televisioinnit joka ikisestä matsista, niin päästään siihen, että... Et, et, Miksi siinä samassa mediatalous suhtaudutaan äärimmäisen hienosti tutkivaan journalismiin, kun puhutaan niin kuin yleisesti? Kun mä väitän, että se Naurun saaren tilanne, se oli mun mielestä aivan mahtava juttu, mutta se Naurun saaren tilanne, se kiinnostaa huomattavasti vähemmän suomalaista urheilukansaa, tai ylipäätään niin se koskettaa paljon vähemmän suomalaista kansaa, mitä esimerkiksi, se, että, että jos me kirjoittaisiin vaikka ei juttu juttu niin kuin jalkapallon pelaajasta, joka on tullut sieltä Naurunsaarelta Suomeen, minkälaista se elämä on ollut mm. täällä, minkälaisia vastoinkäymisiä, mitä kautta on. Siis en mä sano, että joku on, mutta se pointti, niin kuin, että tavallaan, että, että, me, että miksi se on kiinnostavaa Suomessa. Meillä on paljon kiinnostavia pelaajia ja aika ei niitä nostaa, mutta me nostetaan, niin kuin meidän mediassa nostetaan, Niit pelaajia, niin kaikkien medioiden toimissa nostetaan niitä samoja pelaajia, että Perparim Hetema äärimmäisen hyvä jalkapalloli ja äärimmäisen hieno ihminen, tehnyt upean uran. Ja Perparimin tarina pitää kertoa, se pitää kertoa isosti, mutta se ei tarkoita sitä, että se on ainut tarina, mikä pitää kertoa. Ei, ei kun siellä on paljon muita. Niin, että pitää kertoa niitä muitakin tarinoita, pitää kertoa, että, että, että se kaveri, joka, joka, se oli Hemmetin hyvä juttu, juttu. mä muistan nyt sitä, Klubin Junnukautsi nime, mutta se Junnukautsi, joka en ole hoiti Vantsalle, hoiti ketkä uskasi treeneet. Näitä tarinoita mä haluan lukea. Mä haluan lukea niistä ihmistä takana, että tavallaan ne jätkät, on ite, jätkät ja on itse tapeillut, tapeillut paikkansa. Mutta esimerkiksi, kuinka moni Suomessa tietää, että miten Adelina Engman on päätynyt Chelsea-naisiin pelaamaan ja oli kuitenkin tänä vuonna naisten mestaretta liikassa hmm. Siis suomalainen mimmi. Kuin moni tietää? No ne, jotka on katsoneet Sports sen ruotsinkielisen pätkän. Niin ja ne, jotka sitten seuraa vähän syvällisemmin naisten jalkapalloa. Nimenomaan. Ja kun ilta on sellainen toimittaja talossa, joka pystyisi tekemään näitä juttuja, että kyllähän Väänäsen Ville on erikoistunut naisputikseen. Hän, hän katsoo jalkapalloa siis... Sä ja Ville tulisitte varmaan hyvin juttu, kun olette molemmat joka päivä katsoneet Instagramin mukaan jalkapalloa, siis kaikessa maailman tasossa, Mutta se niin tavallaan, että et, et, et Ville Villellä on hirmu paljon pohjatietoa, hän käy hirmu paljon seuraamassa. Niin heittäkää sille Villelle aikaa, että tee timanttijuttu, vaikka Adelina Engmanista, teette timanttijuttu naisfutteista niin nice tai jostain, ä, mikä on sun ykkösosaamisalue. Samanlainen kuin Sundeliinilla niin annettiin mahdollisuus tehdä juttu lyytikäisestä. Se oli hyvä juttu, mikä hän teki mm -hmm. lyytikäisestä. Mutta miksi? Niillä on niin vähän aikaa, tai niin, kuin niin harvoin mahdollisuus tehdä niitä hyviä juttuja. Miksi niiden pääasiallinen on se, että katso illan veikkausliikakierroksen maalit. Ja sitten siinä on niin kuin kahdeksan riviä tekstiä, missä kerrotaan, että Samuli Paukapää onnistui ottamaan punaisen kortin, kun erotuomari tosinui ja ei nähnyt, että hän ei tehnytkään sitä rikettä. Ja katso alta-klippi. Niin ketä se palvelee? Ei, niin, no toi on sitä. Oletetaan, että ihmiset ei jaksa lukea juttuja, mutta ei ihmiset jaksakaan lukea juttuja, jos ne on huonosti tehty, mutta sit, jos ne on just tämmöisiä laadukkaita juttuja, niin, niin mm. kyllä ne pysäyttää. Mä tiedän itse henkilökohtaisesti, että tämmöiset, kun mä näen nämä koostet ja nämä näin, niin mä ohitan ne tien, sen takia mä tiedän kahdeksan riviä, se ei kerro muuta mitään. Ei. Ja sitten taas se niin videokooste video niistä otteluista, niin, niin sä nähneet suurimman osan ja omat youtube ilman, että sun tarvii lukea mitään hankalaa uutista ja katso kolme mainosta. Et esimerkiksi F-Selahti, interf matsin huippuhetket löytyy FC YouTube-tililtä, mm. SIK on, huippuhetket löytyy SIK YouTube-tililtä, se on aika paljon nopeampaa, aika paljon kätevämpää, ja sitten kun sulla ne tavallaan, kun sä YouTube-puhelimella, sulla ne tilatut kanavat siinä valmiina, niin se näyttää, että hei, SIK on julkaissut edestottelusta klikkaa se. SIK on julkaissut lehdistötilaisuuden, että, se. että tavallaan se helppous siinä, että seuraat niitä, seuraa omi medioita ja tekee sen, että sun ei tarvitse avata sitä kahdeksan rivi, rivin juttuu, mikä ei anna sinulla mitään. Niin sen ajan voisi taas käyttää niin kirjoittaako se, se jotain muuta. Tai tehdä, tehdä 26 rivin vähän syvällisemmin mm. tuota, no niin, luotaus siihen. No. Tai sitten pistää robotin kirjoittamaan. Ruotsissahan suurin osa muutaman rivin niin robotti kirjoittaa. Että se kirjoittaa ne heti ottelun jälkeen, niin sen, te jos vaikea korta se robotti, että kirjoitat tuon juttu ja sitten siihen tulee se poste, niin sitten se on tavallaan se ole kenenkään työajasta pois. Niin, sekin on totta. Et jos ne haluaa sen klikattavan jutun sinne, niin tehkää se näin. Siin. Tai siis se on mun mielipide, mun mielestä kirjoittavilla toimittajilla pitää antaa enemmän mahdollisuutta kirjoittaa. Tehdä sitä, mihin ne on opiskellut ja missä ne on hyvin. Nimenomaan. Sitten mennään seuraavaan aiheeseen. Aiheeseen jalkapalloilijat ja aivotärähdykset. Ja Katsoitko mestaretti liigaa tässä viivalla? Mm. Oli mun todella turvallisesti santu Katsoitko mestareiden liigaa? katsoin. Katsoin. kans? sikse kanssa. <laughs> en mä, en mä ajaksin peliä ikään. peli mutta on Liverpoolin peli niin. erinäisistä syistä ei, ei tuu katottu. Joo no semmoin. Öh Ajax to matsi. Jan Hongen, mitä mieltä olet sen tilanteen hoidosta? No, pitäisi aina pystyä hoitaa paremmin, mutta sitten taas tuommoisessa tilanteessa, niin joo, valmentajan vastuu, mutta sitten valmentajan vastuu, tuomari vastuu, mutta minkälainen pohjakoulutus niillä on noihin tilanteisiin? Okei, nyt tulee siihen, valmentajalle valmentajan pitäisi taas oppia yksi osa -alue, opettaja koulutuksen lisäksi. Ja ihmistun psykologian lisäksi, niin nyt tulee tämä vielä, että pitäisi tuntea ikinä peliaikaan. niin joo, niihin täytyy reagoida paremmin. Ne täytyy huomioida paremmin, mitä nyt esimerkiksi tehtiin. Mut, mut, mut, toitan, toivotaan nyt, että mitään vakavaa ei päässyt tapahtumaan tänne Töpin takia. Mut, kyllä, siellä pitäisi olla sellaiset henkilöt, jotka niinku, pystyvät heti sanomaan, ammattilaiset, jotka pystyvät heti sanomaan, että nyt on tosi kyseessä. Mutta kun siellä on. Joka mahti lääkäri se lääkärin paikan päällä. Luuleeko että Pokettiino on hirveästi kiinnostava lääkärin kun se pelaa vaihtoehtoisesti? Meistä on liikaa Hyvä kysymys. Mitä mä itse tekisin tuossa tilanteessa tässä, kun mä istun keittiöpöydän ääressä? Mun on helppo sanoa, että mä tekisin näin ja näin. Ei sä se... istu studiossa. Älä nyt tätä mielikuvaa rikko. Meillähän on iso studio, hieno no, studio. No, se, <laughs> mä mä kuvittelen itselleni tämän tota, okay, no niin, no niin. keittiöpöydän ääressä, koska silloin mä saan sen mukavan olotilan. Studiota aina niin jäykkiä. Hmm. Tässä täs näin istuessa niin helppo sanoa, että mä olisin toiminnassa näin ja näin. Ja näin. Moni, moni tekeekin tämän miettimättä sitä, että kun saat siin siinä paikkaa itse, miten sä silloin toimisit. Mm. En, en, en osaa vastata, että luultavasti olisin tehnyt samalla kuin tuota valmentaja nytkin. Todennäköisesti kaikki meistäkin. Mutta nyt päästäänkin siihen, mikä mun mielestä on yksi aika tärkeä asia. pitäiskö. Lääkärillä on olla valmentajan oikeus, koska va valmentajahan ei saa valita ja matsiin, jos lääkäri on kieltänyt sen pelaamisen, mikä tapahtuu tyyliin harjoituskeskuksessa, että hei, teillä on huomen peli, sä et voi peluttaa tätä pelaajaa, koska se ei ole pelikunnossa. Valmentaja ei valitse sitä pelaajaa Pitäisikö pelissä olla sama tilanne, pelaaja loukkaa päänsä, lääkäri menee paikan päälle, lääkäri aika nopeasti näkee, että nyt on saanut tärskyn päähän. Niin. Lääkäri myös mennä sanoo coachille, että et, et mua ei kiinnosta, sun pitäisi, mutta toi kaveri tulee pois. Varmaan pitäisi, mutta sitten se vaatisi myös semmoisen, että se lääkäri ja valmentajan välinen kommunikaatio pitäisi olla niin hyvä, että se lääkäri uskaltaa sanoa myös sen sille päävalmentajalle. Että ei tapahdu sellaista tilannetta, mitä tässä olisi ollut murinhoultapahtus muutama vuosi sitten. Kun fysio meni sanomaan, että ei ole pelikunnassa, jyrätti ylivää, kummipäin se oli, mutta kuitenkin siitä nousi meteli. kauheen varmaan. Tän Muutama vuosi takaperin kun oli tämä... Niin. Oli – Chelseassa. Kyllä, Eva Carneron kanssa oli erineisyyksen ja loppujen lopuksi meni oikeuteen keski. niin, niin, niin, no niin, sanotaan näin, että se pitäisi pelisäännöt hoitaa niin hyvin, että tuollaisia tilanteita ei tulemaan. – Mutta mä näen se enemmänkin sille, että et, et se pitäisi olla ilmoitusluontoinen asia. että Lääkäri ilmoittaa ottelun erotuomarille, että et tämä vamma on niin vakava, että et hänet pitää vaihtaa, että peli ei voi jatku. Niin kellä on suurimmat kohonen kentällä ilmoittaa siis coachille. Tuomarihan voi, niin ja tuomarihan voi ilmoittaa pelaajalle, Niin että se on, sä et niin. Sä siis, Ja, siis ja Sitten kun se tulisi silleen, että se lääkäri tuomari menee siihen sen jälkeen... me lopettiin joskus että, että sitten kun tulee loukkaantuminen, niin ajakaa pelaajat pois, sit, jos ei ole lääkäreitä, ja älkää itsekään menkösä, jos on ole lääkäreitä, antaa huollon hoitaa. Tässä on vähän sama tilanne, että antaa lääkäri mene kentälle, kattoo, okei, okay, akusti nyt sä oot ihan pöllyssä, sä et voi pelata. Niin se lääkäri ei kävelekään sen luo, vaan se lääkäri näyttää tuomarille. Sitten siihen tulee niin esimerkiksi Nikola oli, kun se pisti niin Saksan pelaajan lopuksi pihalle, pihalle m finaalsin. Niin oli tulee siihen, että mikä tilanne ei, ei pysty jatkaa, että, että ei voi jatkaa. Niin tuomari ilmoittaa headsetilla neljännero neljä, neljä, tuomari, että, että kerro pokettiinnolle sinne, että akusti ei pysty pelaamaan peli loppuun. Että seuraava kaveri kentä tai peli ei jatku? Sanotaan että tämä voisi olla ehkä kaikkein järkevin. Et silloin tavallaan se lääkäri ei joudu sen valmentajan kanssa asemaan, vaan se on sitten se tuomari, joka muutenkin on niin sanotusti pelinjohtaja. Kyllä, ja sitten se on nimenomaan se ottelulääkäri, että kun miettii, että Veikkausliigassa on jokaisessa ottelussa mm. ottelulääkäri, joka vastaa molemmista joukkueista. Niin mm -hmm. se on se ottelulääkäri, niin se on ihan sama, mitä kumpikaan valmentajista sanoi, mm -hmm. että se on aivan sama, kuin paljon honsuhuutaa tai aivan sama, miten paljon Rivero kiinnostaa se lääkärin mielipide, kun jos siellä on päävamma, Lääkäri ilmoittaa, että et, sori, mutta saatat poista. Ihan sama kumpi joukkue. Ja tuomari ilmoittaa, niin mitä se valmentaja voi tehdä? No, tuomari pistää on... pillin taskua ja pelaa pihalle. Niin niin, niin, niin, niin. Tämä on vähän samanlainen tilanne kuin punainen korttitilanne. Tuomari tekee sen päätöksiä ja valmentaja ne, ne voi lehdistöstä ja tuota, valittaa tuomista, mutta tuomari on tehnyt päätöksen. Mun mielestä, jos, jos tuonani, tällä asialla jotain tehdään, niin voisi olla se kaikkein toimivin linja. Ja se lähtee kattojärjestöstä että tästä on niin paljon, paljon puhetta ollut, ollut eri tahoilla ja just esimerkiksi no Loris Karjuksen tilanne viime vuonna mestat liikafinais varmaan. Joo. Silloin oli kiva olla Evertonin kannattajana. No sanota ne torjunnat oli kyllä semmosia, se tilanne oli semmoinen että mitä siitä seurasi. Niin, no, tuloksen, tuloksen puitteissa oli kiva olla niin, tulo, Tuloksen puitteissa oli ehdottomasti mut, mut, mut, se mitä sit seurasi niin, ja miten se pelaaja, pelaaja tota, no niin, teilattiin, niin mun mielestä se oli ihan älytöntä. No. Siis se, oli, se oli kova, kova kolaus ja niinku ilkeitä, että se matsi sit tavallaan, ö, no kausi oli tehty, kun seuraa, niin se ratkaisi aika isosti sen tilanteen jälkeen. Mm. Ö, yksi suurin äänitorve ja yhdysvaltainen Taylor Twelman on, on tota, Puhunut paljon näistä, näistä päävammoista, on aktiivinen Twitterissä. Hän sai 2008 aivotäräydyksen MLS-liigassa, eikä ole pystynyt sen jälkeen jatkamaan uraansa ollenkaan. Ja, ja. Se mitä mä tiedän, niin jenkissä varsinkin niin jalkapallon puolella on paljon puhuttu tästä, mutta, mutta, mutta siellä on enemmän puhuttu juniorijalkapallossa puskemiseen puskemisen vaikutuksesta aivojen toiminnalle ja siihen, mitä ne, se on kehityksellä myöhemmässä vaiheessa. Ja mä tiedän ainakin, tyttöpuolella, siellä on hyvin monella tyttöpelaajalla on kypärä päässä just niin kuin puskutilanteita varten, ei itse niin kuin näitä päänkulahdustilanteita ja päävammatilanteita varten. Ja, ja taitaa siellä olla jotain säännöksiäkin, että jo määräty ikäluokan alapuolella olevat pelaajat niin ei saa puskemista harjoitella. Okei. Okay. Tämä on mielenkiintoinen, mutta niin sinulla on aika läheiset suhteet tuonne Pohjois-Amerikkaan, kun sun velipoikas asuu siellä. Niin... No, no, Sitä kautta näitä tietoja saadaan. tulee seurattua eri, eri lailla. Että... Että mä en tiedä kanadalaisista jalkapallosta mitään muuta kuin sen, että mä olen Charlie Traffordin kaistunut iltaan kuopioon yössä. <lacht> Mutta se on sekin jotain. No, on. No, aika lähellä sekin on kassio. Mulla on velinkaatteen mulla on nyt muutamia tuttavia jalkoja, jos on tullut käytys siellä. siellä. Hei, otetaan tässä välissä puhelu Vaasa Siellä on. Mielipidevalmis kaveri Esa Kurki, hän kertoo vähän niin omista kokemuksistaan. Yli 30 vuotta ollut, ollut maalivahtivalmentaja ja ollut myös veikkausliigassa. Ja hänellä on omat näkemyksensä, miten näissä aivotärähdystilanteissa pitäisi toimia. Joo, ja mikäli mä sun puheest käsitin jo niin tuota, oikein, niin hän on aika paljon perehtynyt myös näihin. Jonkin verran jo kyllä, että otan puhelu sinne. Joo. Esa Kurki Vaasasta tullut mukaan MNR-studio tähän jaksoon. Morjesta Esa. Morjesta, morjesta. Hei, me haluttiin ottaa sinut mukaan lähetyksen. Meillä on tänään ollut akustinkaa aiheena päävammat, aivotärähdykset jalkapallossa ja totta kai siis myös, myös yleisesti urheilussa. saat ilmeisesti jonkun verran ollut tekemis näiden päävamman asioiden kanssa, jos olen oikein ymmärtänyt. No joo, mä oon toiminut maalivattivalmentajana peikka kaksi vuotta ja noin 34 34. vuosi menee nyt. Ja kyllä olen kokenut sen itsekin ja, ja tota, myöskin ollut mukana, kun bbs maalivahti loukkaantui vakavasti. Pä, sai maivotärädykseen ja sai niitä useammankin. Ja, ja sitä, sitä kautta tuota asia sitten vietiin eteenpäin. Äh. Oli, jos mä oikein ymmärtänyt, niin, niin tää oli tää Carl Philipp Eriksson. Erikssonin keissi oli ilmeesti aika, aika tuttu sulle. Kyllä mä oon itse paikalla, kun nää kolme aivotäräiseltä on sattunut ja, ja tota... Olen nähnyt sen ihan vierestä. Äh, miten on? on kerro Ei se, tota... Joka tämän tilanteen jälkeen on, on tota, kyllä huomannut että kyseinen maalivahti jotenkin päähän, päähän loukkaantui ja, ja, ja sai vammaa ja, ja tota, sitä, sitä sitten huolettiin ja, ja jouduttiin jälki toimenpiteeseenkin. tilanne, kun nuori pelaaja nuori maalivahti saa iskun päähän päähän niin sit... Se on selkeästi havaittavissa, että hän ei ole ihan täysin tällä planeetalla, niin toimiksi siinä vaiheessa sun mielestä jalkapallon ympäri olevat ihmiset oikein. Eli kää siihen tarpeeksi vakavasti vai annetaanko vähän niin kuin, että no me pelaamaan vielä. No, ei, siihen suhtauduta. Sitä ei niin huomata. Näytän sitä huomaa, kaikki on elätynyt siihen peliin ja siihen tulevaan tulokseen ja halutaan hyvä tulos. Kaikkien onnistuminen ja silloin tällaiset aika pienetkin kolaukset niin voi aiheuttaa vakavan aivotärähdyksen esimerkiksi. Et siihen pitäisi kyllä niin kun suhtautua ja katsoa se ja, ja varmistaa sillä lailla, että kyseinen pelaaja tai maalivahti ei saa päävammaan esimerkiksi saa, niin turvallisuus syystä otetaan pois sotilakentältä. Kenellä sun mielestä pitäisi olla se? Viimeinen päätöntä vastuu, että tilanne, jossa pelaaja saa osuman päähän, niin kuka sun mielestä pitäisi olla se, joka päättää hänen jatkamisestaan, vai pitäisikö se aina olla automaatio, että pelaaja ulos varmuuden vuoksi? No kyllä se tietysti se, se joukkueen vastuulla vastuullaan. On koko joukkueen ja myöskin tässä tapauksessa se loukkaantuminen, mutta kyllä mielestäni myöskin Tuomas, että pitäisi se asia niin nähdä ja, ja todeta. Ja Varsinkin tietysti kun tulee verta ja muuta tällaista, niin silloin, silloin jo sitä kautta pitäisi suositella, että nyt on siirryttävä kenttä sivuun. Pitäisikö sun mielestä tuomari, olla jopa valmentajan ylikävelyvalta tämmöisissä tilanteissa, Et kun valmentajat kuitenkin pelaa aina voitosta? Ja he haluaa ja he, heillä saattaa hämärtyä se ajattelukyky, mutta tuomarihan pystyy jopa keskeyttä ottelus jos kenttää vaarainen pelaaja, niin pitäisikö tuomarin pystyä kävelemään valmentaja yli, että hei, aivan selvästi tuolla maalivahdilla tai tuolla kenttäpelaalla on jos peli ei jatketa ennen kuin vaihdat pois. Kyllä mun mielestä pitää olla oikeus kävellä valmentaja yli tässä tapauksessa ja, ja siirrettää se maalivahti tai kenttäpelaaja kentän laidalle, että nyt tämän peli on peli on tänään loppu. oot itse nyt neljättä vuosikymmentä mukana futiksen parissa. Onko tässä tapahtunut sun mielestä että kehitystä, että miten vakavasti seurat suhtautuisi tähän asiaan vai mennäänkö edelleenkin vähän niin kuin mututuntumalla kuten kaikkien muidenkin loukkaantumisten suhteen? Kyllä se on mututuntumalla ja näköistä kehittymistä ei ole tapahtunut. Ja, ja... Mä olen itsekin kokenut semmoisen kuudentikin, haavaan tuonne päälaille, ja, ja tota, ei sitä, se, sitä asiaa ei käsitelty millään lailla. Minä itse hoidettiin jo sairaalassa kuntoon, ja, ja nämä tapaukset, nämä mä tiedän, niin ja varsinkin mä tämä yhdessä tämä toinen maalivahti Fille, niin, niin tota lääkärihän on suositellut hänelle, että pelit olis ohi, mutta hänen oma on tietysti pelata, ja hän pelaa nykyään kypäräpäässä, ja hajattelee kypäräpäässä. Kovista päävammoista kun puhutaan, niin, niin ehkä näkyvin on ollut se, kun aikoinaan Chelsea redding Peter Shehin kallo murtui, ja hän on siitä saakka pelannut kypäräpäässä. Suomen kentillä Oskari Forsman jossain vaiheessa pelasi kypäräpäässä, jonkun verran on nähty niitä, mutta hyvin, hyvin vähän. Näetkö sä, että tässä kypärä, kypärän kanssa pelaamisessa on sellaisia asioita, että pystyy jatkaa peliuraa vai onko se ihan vaan placebo? No, sanotaan, että tulee ja, ja kaikkea me tiedetään, että se seuraava kerta on, tulee paljon helpommin ja, ja niin edelleen. Ja, ja täällä tota, kypärän käytöllä se ensimmäisen täljelle, niin voidaan välttyä monelta vammalta sen jälkeen. Ja, Aivovamma ja aivotärähdys niin, ne eivät ole koskaan helppoja, eikä ne, niin kuin, ne, tavallaan se, ne tilanteet ja vammat vaan vaikeutuu mitä useammin niitä tulee. Aivovammoista on puhuttu, puhuttu muiden lajien parissa paljon, ja esimerkiksi tommi kovanen. Ää, Vähän Tommi Kovasen puolesta, Jenny Rostainhan on kirjoittanut hyvän kirjan, just tässä Tommi Kovasen Kuoleman Laakso tilanteessa, kun hän jääkiekossa loukkaas päänsä ja se lopulta ajoi hänet tilanteeseen, missä hän oli viiltänyt ranteensa auki. auki. Onko Futiksessa no. paljon opittavaa muistella Eestan, että päävammojen hoitoon liittyen? On ehdottomasti kyllä. On on ja, ja tota, tämän. Treepässä Malivahdin loukkaantumisen jälkeen ja Hämäinnä saa tapahtui ikävä, ikävä tapahtuma kun juniori juniorimaalivahti kuoli, kuoli tällaiseen päävammaan. Ja, ja tota. Tämän jälkeen mä esitin palloliitolle. Hannu Tihen oli tässä valikunnassa mukana, mikä kirjallisen esityksen esitin, että kaikilla juniorimaalivaarilla olisi aina kypärä päässä harjoituksissa ja peleissä, jolloin vältytään näitä pikkuvammoilta ja ja välttämättä ainahan se vamma ei ole vakava, mutta jos ajattelet ja se saa potkun päähän tai jonkun hipasunkin, niin sen maalivahtiura esimerkiksi niin loppuu käytännössä siihen, ei, ei, ei oo uskallu tänään astua maalin eteen sen jälkeen. No, tämän esityksen jälkeen, niin Mä tiedustelin asiaa, että miten tämä etenee, tuleeko tähän joku ratkaisu ja en muistanut mikä valiokunta se oli, kilpailuvaliokunta todennäköisesti, niin, niin tota, ei niin sitä mun esitystä puoltanut. Tai siitä ei, ei, en, en ole saanut edes virallista vastausta mun esitykseen, että miksi, miksi maalivaarilla ei määrätä kypärän pakkokäyttöä. Okei, totani, tiedän lukeneeni tuossa muutama vuosi takaperi, ainakin jenkessä oli paljon sitä, että puskemista siellä on niin pyritty kieltämään määrätyneenä käsillä, että se aiheuttaa aivovammaa. Ja ainakin tiedän, että tyttö, tyttöjaltapalon puolella siellä on monilla kypärä, kypärä päässä ihan siltä varalta, että jos pelissä tulee puskutilanteita, niin onko se, miten, miten sä näet sen asian, että onko se vähän niin kuin jo? Vai onko se ihan järkevä ajatus, mikä heillä on ollut sieltä takana? No, otetaan nyt esimerkkinä heti Hannu Tihinen, huippupelaaja, toppari, pelasi kansainvälisiä pelejä maajoukkuessa ja Pallonliiton mukana. Loppu pelaajauran aikana käytti tällaista teemutsettua pantaa otsalla, koska oli ulkomailla kansainvälisissä peleissä lyönyt päänsä yhteen ja, ja hän, hän tota, varjeli päätänsä sillä kannalla ja, ja kertoi sitten myöhemmin, että hänellä oli yksi tilanne, missä hyökkääjän kanssa lyötiin päät todella kova yhteen, mutta tämä panta suojasi sitä iskua niin paljon, että pystyi pelaamaan sen, sen jälkeenkin. Ja kertoo, että jos hän sitä olisi käyttänyt, niin huono, huonosti olisi tässä on tapahtunut paljon ikäviä vammoi lyhyä ja sisään, että alkaen MM-finaalista, jossa Saksa argettina pelasi vastakkain ja, ja Saksan äh, toppari, toppari pelaaja, jonka nimen minä kaivan täältä aivan ju, juuri kun, mä vielä muistin ennen kuin mä eli Christopher Kramer. Kramer loukkaantui ja, ja hän oli niin sekaisin, että oli. Ehdottanut Noijerille, että hän voisi mennä maaliin ja, ja sitten, tuomari Rizzolilta hän oli kysynyt, että, että mitä, tota, mitä, mitä matsia me niin pelataan, onko tämä MM finaalia. Ja Sen jälkeen Nikola Rizzoli, Rizzolis teki selväksi, sen, että sä et muuten jatka enää, että, että, että nyt on pakko, pakko että, että verran Kramer pelasi ennen kuin hän lyhisty kentälle ja sitten hänet otettiin vaihtoa. Joo, muissa ja, ja tota. Tää, kun tää vamma, vamma tuli ja sen jälkeinen aika, niin kyllähän siinä tietysti... Joukujen kaverikin olisi pitänyt reagoida, että nyt tota, nyt, nyt pitää tehdä jotakin, että tämä voi jatkuu näin. Ja, ja tietysti... Seura, johtolääkärit, huolto, huoltopuoli... Niin, Asia olisi pitänyt todeta aika nopeastikin, ja, ja niinhän sen toteakin. Ja, tota, pitää ottaa pelaaja pois vaihtoon saman tien. Onko jalkapallo liian suuri bisnes, että ei voi ottaa pelaajia pois, Et siinä, on, siinä pelataan liian suurista asioista? No se on kyllä totta, ja kyllä ne isot rahat onkin kysymykset. Mm. Tässä mm. Isoissa peleissä. Joo, ja kun ollaan mm finaalis niin siinä on pelaajakin voinut myös sanoa, että kaikki on kunnossa siinä vaiheessa vielä, vaikka ei ole todellakaan ollut kunnossa. Että se on kuitenkin semmoinen paikka, että ei sinne ihan kovin moni pääse. Et, et, et, et, se on tietenkin no. silloin se lääkärin ammattitaito tulee esiin, että se pystyy toteamaan, että, että tämä kaveri ei ole kunnossa, vaikka se väittää muuta. Joo, tämä pitää paikkansa ja kaikkihan haluaa olla loppuun saakka, olla voittamassa jotakin tai saavuttamassa jotakin. Ja, ja vaikka... Mikä vaikka enää toimii, niin kuitenkin halutaan olla, olla mukana. Päävamma ja, ja on kuitenkin sen verran vakava, että kyllä tämä pitää niinku reagoida. Ja, ja... Pelaaja on antanut kaikkeensa, jos hän on päänsä lyönyt toisen pelaajan kanssa yhteen ja tavoitellut palloa, palloa ja niin edelleen. Se, se, kyllä niinku se kunnioitus myös antaa sille pelaajalle, että henkeä ja on olemassa. Näin on. Se on tuli ihan totta. Joo. Mennään viime maaliskuuhun. Napolin maalivahti, David Ospina sai iskun päähänsä ottelun viidennellä minuutilla. Hän oli kentällä tämän jälkeen vielä yli puoli tuntia, kunnes hän kaatui maahan tiedottomana tämän päävamman takia. Olisiko tässäkin tilanteessa pitänyt lääkärin jyrätä kaikkien ihmisten yli, että nyt toi jätkä pihalle. Koska mustahan tuntuu, että seuraavaj lääkäri tekee niin kuin päävalmentaja haluaa. Joo. No, Mä tiedetään, että kun se päävapa tulee, niin sä et välttämättä justin sen jälkimmäisen minuutin jälkeen tapahtuman jälkeen, niin toteat, toteat, mitä on tapahtunut. Mutta aika nopeasti se ilmenee se vamma ja, ja puolen, puolen tunnin päästä se voi olla jo niin vakava tilanne, että se on, se on jopa vaikea korjata sen jälkeen. Ja ehdottomasti, ehdottomasti edelleenkin tuomari, lääkintähenkilöstönhuolto, valmentaja, olisi pitänyt reagoida asiaan ja aikaisemmin pois. Um. Semmoinen asia, mikä niin itse lähinnä kiinnostaa äh, kuulla sun mielipide. Olet pitkään ollut FutiXessa mukana. Olet ollut myös Veikkausliigan tasolla mukana. Veikkausliigan lisenssiehdoissahan on, että joka ottelussa on oltava lääkäri paikan päällä. Et ei riitä, että siellä on niin kuin, tavallaan henkilökuntaa, joka on niin tyylipaarin kantajat ja SPR. Vaan siellä on oltava lääkäri. Niin Kyllä. Aina kun tulee päävammatilanne, huolimatta siitä, kelle pelaajalle se tulee, niin Pitäisikö tätä lääkärin käyttöä siinä vaiheessa enemmän käyttää hyödyksi, että lääkäri menee, tekee, tekee tarkistuksen mahdollisen päävalman takia ja sen jälkeen se lääkäri pystyy ilmoittamaan kummalle tahansa päävalmentaa, että tämä pelaaja poistaa ja peli ei jatku. Kyllä, ehdottomasti pitäisi näitä tehdä ja sanon, että osalta se tässä mitä olin mukana, niin se selvästi niin parani se pelin keskeyttäminen, että kun lyödään päät yhteen Vaalivahdelle tulee toisen jalkoihin voimakkaasti pallolle, yrittää tavoittelee palloa ja siinä sitten väkää ja kenkä osuu päähän, niin kyllä aika nopeasti ne pelit kyllä keskeytetään osalta ja sitten tutkitaan, mikä on. Ja, ja kyllä VP-sanottelussa muun mielestä lääkärit on asiansa hoitanut ja nopeasti kentällä tutkimaan asiaa ja mitä tehdään. Kyllä se on toiminut aika hyvin, Jaa, niin. Mutta tämä kypäräjuttu, niin mä si siihen haluan lisätä vielä, että jalkapallossaan vaaditaan, vaaditaan tota, säärisuojia, ne on pakolliset, ja mun mielestä pitää ehdottomasti määrätä, että on kypärä pakko. Maalivahdeilla. No. kun se, ne tilanteet, mitä maalivahdeilla voi tulla, niin on just tämä, korkeiden pallojen tavoittelutilanteet, missä hyökkääjät tulee aika voimakkaasti, ja kansainvälisissä peleissä ne tulee vielä kovempaa, niin yhteen ja lyödään, lyödään. siihenkin päät yhteen. Ja toinen on se, mitä kenttäpelaajilla ei tapahdu, on se, että pallo on jaloissa, ja tullaan, kuljet, kuljetetaan voimakkaasti ja nopeasti, ja maalivasto tulee ulos maalista, ja ja tavoittelen sitä, taikka tämmöinen 50-50-tilanne, että pallo on liikkeessä ja molemmat sitä tavoittelee maan pinnasta, niin silloin mitä tilanteita syntyy aika helposti. ja Ehdottomasti haluaisin nähdä, että Maalivaarella on Tiedän, kun olen asiasta keskustellut monen kerran, niin moni maalivahti ja juniorimaalivarti ainakin sanoi, että se on niin ruman näköinen, mutta kun se ensimmäinen tälle tulee kypärän päästä, niin ei se nyt ole enää vaan se on jo mukavan tuntuneen. Niin tässä on hyvä sama ilmiö, mikä oli 90-luvulla, kun polkupyöräkypärät alkoi yleistyä, niin nehän oli näköisiä. Minun mun ikäluokkama itse ollut 90-luvulla semmoinen 10 vuotias, niin ei meitä kyllä kiinnostanut vetää sitä pottaa päähän, koska se oli ruma ja taas ei niinku ajateltu sitä omaa terveyttä niinkään siinä. Mutta kaikki kaikki on tottuu, ja tuossa oon tossa Möyrin urheilulukiossa maalivahtivalmentajana edelleenkin, ja meillä on syksyllä semmoinen tempous tulossa, että me kokeillaan. Meillä on kahdeksan maalivahtia siellä päivittäisessä harjoituksissa, ja, ja niitä harjoituksia minä johdan ja minä, ja me kokeillaan näitä kypäräjuttuja, kypärä ja, ja eten miten tota, ne, meidän maalivaihdot siellä suhtautuu tähän kypärän käyttöön. Mielenkiintoinen aihe, ehdottomasti niin täytyy, täytyy jossain vaiheessa palata, palata tämän asian, tiimoit, keskusteluun. Ei, tota, mä haluan saa kiittää sinua tässä vaiheessa tästä. Oikein mukavaa, kun pääsit mukaan lähetykseen. Kiitoksia. Näin, no niin. Nyt me ollaan sitten hoidettu asiat, jonkun verran tuli hyvä juttu. jonkun verran huomiset on, on tietysti, tietysti omaa näköpäntää. On aika vahva, että hänen subjektiivinen mielipide oli vahva, mutta kyllä mun mielestä oli hyvin pointteja. Siellä oli paljon hyvin semmoisia, mitkä pisti ajattelemaan asiaa enemmän. Että no niin, ei, ne, ei ne ollut mitään ihan tuulesta temmattuja ja sinne päin juttuja. Kyllä niissä kaikissa oli ihan perustelutausta. Oli ehdottomasti olla nyt sitä mieltä, että, että kirjoittava toimittaja ei ole kuollut. Eikö se ollut niin se pointti meidän... Joo, ja tätä toivotaan, että ei tule Niin, nimenomaan. Että, että siinä mielessä ollaan eri, eri mieltä Frasse Levinsonin kanssa. Mutta toki ruotsalainen media, media maailma on tosi paljon isompi ja raaempi mitä Suomessa. Et, et, no hyvä esimerkki on se, että Suomessa on ollut joskus jopa medialla vaikeuksia saada pelaajaa haastatteluun, jos ne on ollut pelaajan agentin kanssa huonoissa väleissä, ja tämmöistä niinku... Ruotsissa sä et pysty tekemään sitä, et haastattelu seuroilta ja seurat rytmittää ne, se on aivan samaa, mitä agentti sanoo, se ei, niinku... Mun mielestä muutenkin niinku, tuntuu siltä että agentteilla on vähän liikaa valtaa, että, oliko no. se nyt tuossa viikolla, kun oli jonkun jutun, kun joku ajaksi pelaaja olisi? Haluan agentti oli sitä mieltä, että se ei ole oikeaa, että sinun pitäisi mennä muuala, agentin toinen pelaaja oli jo mennyt barcelonaan. Joo, no se on tehty, ei ole siltä, niin se, siinä käy huonosti. Ja toi on ää, jännä toi ää, agentti maailma ylipäätä, että et, niin joo, ehkä jos sinua kiukuttaa joku, joku toimittaja, niin sinua niin, saa kiukuttaa, mutta mut ketä se hyödyttää, että sun suojatti, ei pääse mediaan kertomaan niin fiiliksiään tai mikä nyt on ollut, ollut miksi et ole pelannut pitkään aikaa tai jotain. Niin, Kuka kukas on parempi kertoa sen kaverin olemassaolosta kun se kaveri itse? Niin, ei, eikö sillä pelaajalla varsinkin ei ole päässyt pelamaan, niin näkyvyys olisi se kaikkein tärkein. Mm -hmm. Koska kuiten, kuitenkin on se, että sanotaan nyt, että on, olko mikä maa tahansa, niin kuitenkin kärkijoukkojen pelaaja ei ole päässyt kauheasti pelaamaan. Se voi jossain pienemmässä seurassa herättää, että hei, hetkinen toi ei ole pelannut paljon, mitä jos me saataisiin sen meihin? Ja se voi olla, sen pelaaja uuran niin seuraava askel. Tietenkin agentilla on se, että missä eniten tulee oman karoni ikävä kyllä, niitä on paljon, on hyviäkin agentteja. On varmasti, ja en mä sitä, sitä missä nimessä kiistäkään. kiistäkään, että on hyviä agentteja, on ihmisiä, jotka tekee hyvää duunia, alkapallo ympäri, mutta sitten on myös niin kuin esimerkiksi maajoukkueen managereita, jotka kieltää pelaajan haastattelua, jos väärästä mediasta. Niin kuin, et, mitä? Mitä me hyödyttämme siis, esimerkiksi siitä, että jos jengi tietää, että Lukas Radetski on viettämässä ä, Turussa kesäänsä, niin kuin hän mm. usein tekee, tekee tai, tai Bundesliigan talvitauolla hän on, hän on Suomessa. Niin mitä niin hyödyttäisi siitä, että, että jos esimerkiksi urheilun ääni podcast ei olisi saanut Lukas Radeckiin haastattelua, koska hän on väärä media? Niin kuin tavallaan, ä, mitä kuka hyötyy siitä? Mä ymmärrän, että jos pelaaja haluaa vapaa-ajalla näihin ja hänestä on kiinnostusta, niin se on kaikki etu. Niin, mä maahan samaa mieltä, että se on kaikki etu. Mun mielestä pitäisi ehdottomasti enemmän syventää, äh, syventää pelaajia, syventää näitä juttuja, tarinoita. Niin kuin mä puhuin, äh, kun mä, mä tykkään tarinoista. Mä oon ihminen, joka rakastaa kaunokirjallisuutta. Ne. Mun mielestä tarinat on kauniita ja mä haluan, haluan kuulla niitä lisää, niin me tarvitaan niitä, me tarvitaan ihmisiä, jotka tekevät, niitä, me tarvitaan ihmisiä, jotka kirjoittaa tarinoita, me tarvitaan ihmisiä, jotka haastattelee, jotka tekee dokumentteja, me tarvitaan kaikkea tämmöistä. Ja ei. mun mielestä ei ole tehty liian monta jalkapallon dokumentti suomalaisista pelaajista, mun mielestä ei ole tehty liian monta lehtijuttua suomalaisista jalkapallon pelaajista. Eikä mun mielestä ole tehty liian monta podcastia, jossa haastellaan suomalaisia pelaajia. Ei, ei todellakaan. Ei todellakaan niin. Mitä enemmän niitä on, niin se on, se on vaan lajille eduksi tässä maassa. Missä me tiedetään jokainen, että täällä on yksi toinen laji, mikä on maailman hyvin laajasti levinnyt ja hyvin suosittu laji. Niin kuin Afrikassakin ja, ja, ja Aasiassa ja Etelä-Amerikassa varsinkin niin erittäin suosittu laji. Sen kanssa me saadaan ja tapella. Jokainen otsikko, kun joka me saadaan sinne omasta place. Niin se tekee vaan hyvää meidän lajille. Vähän niin kuin, real, real hommaa, niin kuin unohtuu, että et meidän lehdet kirjoittaa kyllä, että et Patrick Laine on syönyt cheese and macaroni aamieliksi, minkä takia ei ole osunut sit lättyä pussiin. pussiin. Tämmöisiä otsikot on paljon, mutta ei futiksen ympäri leijossa, mutta hypejä toi oli. Ja no, mä en kyllä, noita juttuja mä en edes kaipaa futikseen ympärillä. En mäkään kaipaa, mutta se, että kun se vie aikaa futiksesta, tai se vie niin, niin näyttää. Sitä se tekee. Että kun, se, että, että että kun sä voisit kirjoittaa ennemmin, ennemmin niin kuin jutun futiksesta, vaikka kokonaisvaltaisemmin niin kuin se, että teet jutu siitä, että, että, että, että olin syömässä Patrick lainen kanssa cheese and macaroni, niin kuin tavallaan mm -hmm. se pointti on siinä. siinä että... Mun tulee enemmän semmoisen jutuista, jos nyt on ollut, niin... Tulee enemmän se, että se toimittaja kertoo siitä, mitä hän oli siellä paikan päällä, mm. eikä siitä, mitä se kaveri on siellä tehnyt. Niin, siis sehän on se, se juttu, että... Et... Niin, mediat aloittaa väittää, että ne jutut myy ja niitä klikataan paljon, mutta sitten taas, niinku, tämä on vähän niin Schrödingerin kissa, että et, klikataanko niitä juttuja sen takia paljon, että ne on ainoat jutut, mitä on tarjolla, vai klikataanko niitä juttuja sen takia, että et ne on kiinnostavia? Et, et, niinku, jos sulla on... Mikä, no, sen takia mikä, mikä hullutus nyt on keksitty? Niin, ne, on, ne on tarjolla että vähän samaa, että, että, että, että nälkäiselle lapselle, jossa pistät eteen sata hernettä ja sit vaikka niinku yhden omena, niin se syö suhteessa sata hernet siihen yhteen omenaan, mutta se syö sen takia, koska ne on tarjolla, mm. kun sillä on nälkä. Niin. Et ei se niinku välttämättä valitsisi syödä, jos sillä ei ole nälkä, niin se ei välttämättä valitsisi syödä sata hernettä ja yhden omenan. se voisi syödä ehkä puolikkaa omenaa ja neljä hernettä, siis pointtinaita että varmasti jääkiekko kiinnostaa Suomessa ja varmasti siitä kirjoittaminen on, on iso asia, mikä niinku, tuottaa raha. Niin, ja se ei mua häiritse. Mun mielestä on hyvä, että kirjoitetaan esimerkiksi ö, Lätkän SM finaalistikin Se oli mennyt seiska ei mä näin eilen otsikon, lukenut juttu, mutta, oli HP oli voittanut eilen. Joo, joo. Ei, siis... Näistä pitää kirjoittaa. Joo, ja, ja se oli ihan koska mä en seuraa niin nyt mä olen ajan tässä, niin jos tulee sopiva hetki ja se matsi tulee jostain telkkarista, mä pystyn näkemään sen. Mä voin jopa jäädä katsomaan sitä ja sen takia vaan, että nyt oli niinku, se oli semmoinen otsikko, että se kiinnitti mun huomioon. Kyllä, Twitter-feelissä tuli eilen vastaan. Mm. HPK tavoitti, se otsikko oli että, että mennään seiskapeliin tai jotain. Mm. Kaikki tietää, mitä seiskapeli tarkoittaa lätkässä. Sama niin kuin Kolumbuksen tuhkimo tarina, ne neljä pisti lauluun. En nyt muista, kenen ne pisti, mutta ne pisti kuitenkin jonkun siis, kovan Jengin lauluun. Mm. NHL, 4-0 voitoin, ja sitten, Kolumbuksessa on Jarmukekäläinen ja, ja kaikkea tämmöistä, niin nämä niin on hyviä juttuja, pitää olla. Eh, Mutta ei me välttämättä tarvita sata juttua Patrick Laineesta, vaan me voidaan ottaa sata juttu jääkiekosta. Mm, mm, mm, mm, mm. Meillä voi olla sata juttua jääkiekosta, meillä voi olla 60 juttua jalkapallosta, 40 juttua lentopallosta, koripallosta, sit 35 juttua vaikka pesäpallosta. Sille ei niin merkitystä, että juttui voi olla kaikislaista pitää olla kaikislaista. Mä en sano, että median pitää keskittyä pelkästään putikseen. Ei, ei. ei missään nimessä. Mut siellä pitäisi olla erikoistuneet ihmiset. Niin, siis kirjoittamassa niitä tarinoita. Mikä on paras jääkiekkojuttu, minkä sä ikinä elämässä lukenut? Muistaaks? Mennään 90-luvulla kun Tepsi jokerit. Ton parempain mä en muista. Mä en oo jääkiekosta. Sen jälkeen kun Tepsi siirtyi Kupittaa Hallista pois, mä en oo jääkiekosta ollut Mun mielestä paras juttu, mitä mä oon ikinä jos lukenut, niin on vuosi ilman Ivania. Tiiäks mistä se kertoo? No varmaan. Ivanista, joka oli pois vuoden Se kertoo siitä lentokone onnettomuudesta, että koko jääkiekkojoukkue kuoli. Ah, on... kuoli khl ja joku niistä oli Ivan. En mä muista enää, että kuka se Ivan oli, mutta siinä oli vuosi ilman Ivania ja käytiin läpi sitä... Traagista tapahtumaa ja mitä se vuoden jälkeen on tapahtunut, kun on lähtenyt uudestaan Tohjanurista. Muistan tapauksen, mitä se kosketti. Meillä oli harjoitukset alkamassa ja se Sami tuli ja kertoi tästä. Ja se oli ihan siinä välissä, kun mä olin autosta poistunut jo kentälle. Ja hän tuli, olisiko ollut 5-6 minuuttia myöhemmin, niin, niin ja kertoi, että tämä on tapahtunut. Ja ja. Se oli kyllä semmoinen, että se kosketti. Kyllä. Se ja oli... Se mikä siinä oli, oli jännä, että, että tavallaan, miksi miksiin tuli niin iso kosketuspinta itselle, niin mulla oli niin kuitenkin vahvassa ne hurrijuuret. Ja sitten siinä meni ruotsalainen niin maalivahti. Mm. Ja sitten mulla tuli niin sellainen olo, että ei, et hitse, että et tavallaan hölmöi, että et ihmiset ajattelee niin kuin siinä tilanteessa, mutta se niin lähensi mua siihen tragedia. Siis ihan yhtälaista on traagista, että kun 30 venäläistä ja kuolee tai 30 virolaista tai ihan minkä minkälaista tahansa. Mutta tavallaan se traagisuus nousi niinku lisää sen. Se on sun, se sun lähelle. Vähän sama juttu kuin milloin tsunami tuli suomalaisille selkeästi niin valtaväestölle. Ei niille, jotka menettivät omia läheisiä hmm. tsunamissa, vaan valtaväestölle iso juttu. No silloin kun kirjoitit, että Aki Sirgesalo meni perheenne hmm. tsunamissa, silloin sitten tuli niin koko Suomen juttu, että hmm. ei hemmetti. Aki Sirgesalo on mennyt. Silloin aika moni varmaan käsitti, kuin isosta jutusta on kyse. Niin, siis nimenomaan näin, että et silloin kun se osuu tavallaan äh, lähelle sua tai sitten se osuu, osuu se kuolema äh, semmoisen julkisuuden haunun, mikä kaikki tuntee, esimerkiksi Matti Nykäsen kuolemaa, mm. niin se pysäytti. Olli Lindholmin kuolema, vaikkei tykkäisi yö musiikista, niin äh, se pysäyttäy koska se on kasvot, kun sä tottunut näkemään. Niin ja ne oli kuitenkin, sä koko elämässä kasvanut niiden kanssa ja kuitenkin kumpikaan niistä ei ollut kovin iätässä. Nimenomaan, että nämä on, nämä on sellaisia asioita, mitkä pysäyttävät miettimään meidän oma, omaa eksistentiaalismia tai jotain tämmöistä. Siis totta kai se vie ajatuksia syvälle. Ja mitä vanhemmista itse tulee sitä enemmän, enemmän pysähtyy, pysähtyy näissä tilanteissa. Et, et ihan erilainen suhtautui kuolemaan 20 ku nyt kuolematon. Niin siis oli vähän, että me ollaan kuolemattomia kaikki. Ja, hmm. ja Laulettiin sitä yön legendoja, että hän tahtoi nimensä tähtin hän halusi olla kuolematon. Mm. Niin sillä mentiin vaarista toiseen ja eskortin takapenkillä, pussailtiin tyttöjä. Et, et se, oli niinku, se oli sitä aikaa. Nyt on, nyt on niinku ihan erilainen suhtautunut maailmaan ja mun mielestä aika hyvä puoliso sanoi tossa, että hän, hän on pitkään miettinyt, että hän olisi purjehtiin. Mutta hän, oli, hän on aiemmin kokeiluista, mutta hän ei riittänyt kärsivällisyys siihen. Hän on halunnut joskus joukkota, mutta hänelle ei yrittänyt koskaan kärsivällisyyttä. Nyt sitten tota, hän rupesi käymään joukossa, kun tota meidän viimeisin tulokasta. Niistä hän totesi sen synnytyksen jälkeen, ja kun hän on jatkanut joukokäynti synnytyksen jälkeen, totesi, että, että nyt hänellä on näköjään tarpeeksi kärsivällisyyttä käydä joukossa. Pitäisikö meidän nyt ruveta purjehtimaan? Se on sanotaan näin, että tiedän itse, kun jäin syksyllä tarkoituksella sivuun. Yksi se oli se, että mä halusin myös vähän pysähtyä. Pysähtyy ja totta, no niin, opiskellaan ja vaikka niin välillä näyttää, että mulla on vauhti päällä, mutta kyllä niin mä olen oppinut antamaan itselleni enemmän aikaa ja pysähtyneisyyden hetkiä. Että, että just te, että tavallaan istut kiven, kiven päälle ja katot vaan merta puol tuntia tekemättä yhtään mitään, kuulostaa siltä, että totta, no niin, se on tylsää homma, mutta itse asiassa se on se, mikä saa sitten taas sen positiivisen kiireen aikaiseksi, eli Ajatukset alkaa kulkemaan ja sieltä syntyy mitä uskomattomimpia ajatuksia sitä kautta ja semmoisia mitä pohdiskelit. No. No, mä Olen itse hoitannut se silleen, että mä heitä, heitä Otavan kantoreppuun ja kävellään joka päivä pari tuntia sille, että hän on minun kantorepus metsissä samoillaan. On se niin kuin siis aivan huikea, että ensinnäkin se, miten tulee yhteys siihen omaan lapseen ja sitten se, että kun näkee, näkee kaikkia on siellä metsässä ja, ja miettii. Että... Mihin hemmetti mulla oli kiire niin, niin monta vuotta? Tiedän tuonne, tiedän mä, mä, tota, no, mä en tee pikkulapsen kanssa luojan kiitos. On niin vanhat <laughs> mutta mut, tota, no, niin, mä otan kameran mukaan ja joskus ihan tota, niin pistän, istun, istun paikalleni ja tutki ympäristöä, odottaa sitä, että tuleeko se oikea, oikea valokuva mieleen, minkä mä haluaisin ottaa. Joskus käy niin, että se tulee joskus käy niin, että se hmm. Onko se hyvä se kuva, niin se on toinen tarina. Mut se, Mä tavallaan haluan pysähtyä niin kauan, että mä näen siitä ympäristöstä jotain muuta kuin se, mitä me nähdään, kun me tullaan siihen. Sitten täytyy taas muistaa se, että onko se hyvä vai onko se merkityksellinen. Että paskakuvakin voi olla sinulle itselle merkityksellinen. Kyllä. Ja sitten taas hyvä kuvani voi olla pelkästään itsetunnon kohottamista Instagramissa. Että tavallaan se re rehellisyys itselle on ehkä tärkeintä siinä. Joo, onhan. Se on ihan totta se onkin se, just mikä nyt kiireisenä aikana on vaikea, vaikea hyväksyä. Yksi, yksi mä muistan ikuisesti, kun mä olin Kaliforniassa valmentamassa. Ja meillä oli kolme vapaapäivää. päivää. Ja, ja tota, no, yhtenä päivänä, ilman mitään edellisen illan tu tuski, niin, tuski, niin, mä makailin vaan sängyssä ja mä tylsistyin. Ja mä muistan tämän sen takia, että se, se tunne, kun mulla tuli syyllisyyden tunne siitä, että mä olen täällä, Ulko on kaunis päivä ja mä tylsistyn tässä ja makaan Ja mä kamppailin sen kanssa, että hei, tämähän on jo mahtava tunnetta että hmm. Ja se on, koska me tarvitaan sitä. Meidän pitäisi tylsistyä, mitä me tehdään nykyään? Heti kun tulee vähänkin niin tylsä hetki. Saman tien joku kännykkä tai joku muu hmm. siihen vaan Pitäisi vaan antaa olla itse. Sinne... Ja toi on just mielenkiintoista, koska mä itse on tosi, tosi niin kuin älylaite riippuvainen ja... Nyt siitä aina mulla kettuilee, mutta sitten mä oon kuitenkin tosi tarkka sen suhteen, että omil muksuilla on X määrä aikaa. Sitten kun ne sen ajaa ulkopuolelle niin ne alkaa tylsistymään, niin mä sanon, että hei, se kuuluu elämään, joskus on tylsää. Tää on, mä oon itse syllistynyt tähän samaan, että ne on vanhempana, että kielletään jotain ja itse ei sitä samaa. Pitäisi enemmän pyrkää siihen, että siitä, mistä mä saaran, että sitä mä <laughs> Tänään viimeksi. Nelivuotias tyttäreni sanoi minulle, että hei iskää, meillä on sopimus, että ruokapöydässä ei katsota kännykkää. Sitten tuli tässä mun totta, meillä on semmoinen, me oltiin siis joo. Meillä on semmoinen sopimus, syödään tätä pastaa nyt sitten ilman tätä kännykkää. Hyväthän sanoo. Joo, joo, joo mutta, se on, se on, mutta se on aika kivulias tunne, kun se tulee lapsen me Nimenomaan. Hei, me ollaan nyt tänään puhuttu. Aika paljon kuolemasta, aika paljon elämän merkityksellisyydestä. Mulla me on puhuttu siinä välisaivotärähdyksestä. Puhuttiin me jonkin verran jalkapallostakin, puhuttiinko? En mä tiedä. Tämä, taisi siellä joku tulla. Jotain puhuttiin futiksestakin. Taas kerran, tävi, viikko on tässä ja me palataan taas ensi viikolla asiaa. Ihmetellään, että et, et, mitä se keke on saanut aikaiseksi, ainakin Kuopiossa. Ja... Meidän tulla katsoa. hei, tiistaina Interrops. Kyllä se ainakin on tarkoituksena. No. Että, että, no, niin. Jutellaanko vaikka Ropsista ensi viikolla? Miksei. Tietää sitten tänään, että jos Roan nimellä pelataan, niin täytyy tänään jo katsotaan. Ja katsotaan tänään Ropsin peliä, katsotaan Ropsin peli tiistai. Jutellaan Ropsista viikolla, niin siinä on Lapin miehi sitten jo niin hyvä. Näin. Niin. Tehdä näin. Ees, hyvä. Ei mitään, mutta kiitos kaikille ja morjens. Niin, kiitos. Moi. Jalkapallokulttuuri matkalle Ruotsiin.